sense punt 8 de l'FM Radio Palafrugell.cat. Seguim en aquesta sintonia per comentar doncs a continuació la previsió meteorològica que ens espera per aquests primers dies d'aquesta setmana, la segona sencera del mes de, de juliol. Tenim al teu costat de la línia telefònica des de l'observatori de l'Estartit en Josep Pascual. Bon dia. Hola, molt bon dia Doncs Josep, tornem a, a ser dilluns ara sí i tornem a començar la setmana per tant, ens eh, hauria saber què ens espera per, aquesta, per aquests primers dies d'aquesta setmana de, que comencem avui eh, Doncs en principi tenim una situació que eh, no és gens rara no, en aquesta època de l'any eh, de fet hi ha l'anticicló aquest de les Açores que el centre doncs, allà a l'Atlàntic i ens envia una falca, és a dir una, la part més oriental de a afecta, i eh, ens porta una mica d'aire fresc amb alçada de component nord, que contrasta amb les temperatures altes que tenim aquí a la Mediterrània, no? i això el que provoca doncs, és una certa inestabilitat que afecta més sobretot a les comarques de l'interior i durant les tardes, i no tant aquí a la costa. Mm -hmm. Eh, doncs aquesta és la situació que previsiblement tindrem al llarg d'aquesta setmana és a dir, un temps que no serà no serà ben altípic assolellat d'aquells dies de calor, sinó que hi haurà doncs, com nuvolades, sobretot a les tardes el vent serà en fluixos, tot i que de cara a dimecres i dijous podria bufar una mica de tramuntana no serà per forta i tot plegat doncs, amb una temperatura que més aviat estarà a ratlla, podríem dir, demà segurament serà una mica més alta, i el dimecres, dijous, amb una mica de tramuntana, doncs, refrescarà una mica. Tot plegat ja dic, amb un cel vol canviant, estones de sol i estones més tapat. Uh -huh. uh, difícilment amb pluja a la nostra zona, així que hi haurà tempestes en punts de l'interior. Uh -huh. Aquest cel canviant, de fet, l'hem anat veient eh? aquest cap de setmana, sobretot també, o oh, a la tarda, no? més aviat, eh, amb aquesta variabilitat que, que, que va portar per aquesta zona de, que tant punt sortia el sol com després es tapava de, de seguida vull dir, una miqueta és la tònica que seguirem aquesta setmana, no Josep, ens deies? Exactament, tot i això eh, diguéssim, no no és que tinguem cap emborrasca ni cap eh, baixa pressió, però és aquesta mica d'aire fred que amb alçada doncs, ve de l'Atlàntic, del nord-oest i eh, en contrast ja dic, amb aquestes temperatures provoca aquests corrents verticals, sobretot a les tardes que és quan el Després del sol del dematí, doncs, la terra s'escalfa i afecta més en zones de muntanya. Perfecte, Josep. Doncs eh, avui hem fet aquesta previsió meteorològica pel que ens depararà aquests primers dies de la setmana. Després nosaltres ens tornem a posar en contacte amb tu el eh, divendres per saber què passarà el cap de setmana, quina és la previsió que, que ens portarà tu també des de de l'Estartit. Josep, moltes gràcies. Ens retrobem divendres. Que passis una molt bona setmana. Perfecte. Adéu-siau. Bon dia i també que tothom passi una bona setmana. Adéu-siau.